او هغه یو روزله څنګه نه او دا وینه چې مون مثلا ورانه بیانو مون خو د الله پاک پیغمبرانی مون باندې د اعتراض نه کیږي او الله دین ان بیا را لګیل چې تاسو به قومونه داسې وایي قال یا قومي اذه ما قومه ليس بي صفا نشيب ما باندې سسمه بي وقوفيا ولاه جيني رسول من رب العالمين لیکن ذا استاذ ان رد مخلوقات ده طرفا وبالي رقم رسوند از داری سال دربی احکان درغ پلوان لگم استاد دو پارا ناشون امینا خیر خوا مان دارما او اج تو آیا حیران چا کوی تاسو ان جا گوندا چرا تاسو تاسو کر میرب کوما باند طرف در تاسو نالا رجلن باني مين گون تاسو نالي ين زركم د پارا يري تاسو واسکرو یاد که اید جا لکم خلفان کلاچوی گرزو لی تاسو آباد یا قائم مقام من بعد قومی نوحین رسو دقوم دنو علیہ السلام دنو علیہ السلام قوم تباشو تاس داوین رسو پاتی شوید وزادکم فی الخلق زیادی کری تاسو پا پیدایش کی بستا توانا توانا یعنی خواري کری تاسو پراختی در کراوستان پاس ګورو یاد کې اعلی الله نعمتونه د الله لا لکون تبلیعون خامخاجی کامیاب شي یو نه دی یو اعلی دی ان نعمتونه ته وی جګخ کارا او پړ دواړي او اعلی هغه نعمتونه ته وی جګخاری په سترګو باندې خکارا نعمتونه اعلی الله نعمتونه د الله قال وی دې جهتنه آیا را ګلې ای لنه عبده الله چې بازګو ده الله وحده یکي وازي و نظر پری دو ما کنه عبده اباونه ا چې باز د ټیکړو زمنګ مشرانو ختمه غو پلا نکد طریقې ناره دا نن نشپاک زره کاله مخکي دا خبره کری وا کو سیم کوي زګه استاد یو یا شیطان نه ا وېته دا خو درې وان چې ګورې پلا نکه بنه پریوي دی دوی ته موي ها چې ګورې پلار نیکه باندې پرې دې مسأله م مانه د پلار نیکه کما نه یو کنه خو چې مسأله د توحید د تبيان شنو بیا و د پلار نیکه خبره په دې کې مانه او هغه د الله دین او د الله کتاب باندې مانه د الله په توحید کې جګړه و او ګن سورته نه کې د بیان برای شي او بیان مونږ د دې کړم دین پهه تینا راتو ګمتا به ما ته یدون په اس چې اره مونږه کن د من که یه تدرشتی نونام قا لا اوی صالی اوی حود علی سلام قد و قا علیکم من ربی کوم و تا را را اتاس و باین درست تاس و غضب او نو غضب یعنی ختم القلب پی والشو او غضب دا چه ازباب د ازاب پیدا شو او د دوی اغزونه گنده شو ختم القلب پی والشو اتو جا دلونه نیعا جا گری که او ای اسماع این پنمونو کی اصم میتو موحا چی قریه گی لران انتن تاسوا ابا ہو کم ستاسو مشرا نو داد من حانا کی دا ټک پټک بابا ده دا سرخو کی بابا ده دا نمون خول اللہ سم میتو موحا انتن وابا ہو کم تاسو اللہ دا نمون لیشه ستاسو مشرا نو خریه ما نظل الله و بیا من سلطان ندرالے گلے اللہ پا دی بانی جس دلیل چیعو دا ٹک پتک بابا ده دا سرخ او دا د من نه نه کوي بابا دی دیبانندې الله دین لې رالیږلی سره دان کې الله پر معریوعاد نمبرې کسی کې وکیفاخابو معشرک دوم والله ت بان نه کو مشرک دا سنیا لګی چې شیر کنده الله سره کړې ده ما علم ينزل به علیکم سلطان انا آچین وې را لګلې پاغي باندې تاسو دلیل دلیل په الله نه وې را لګلې داغه سورته حج کې الله فرمایي ولسمه صفاره آد نمبر 8 الله تیس دلیل نه وې را لګلې کیا دا علی هدیو دا مددګاران او حاجت روان دي وَمِنَ النَّاسِ نن نې مجا دلوفلله بعض د خلکو نوددي چې جګړې کوې په یووالی دا الله کې د غیر علم من ب معهیه نشته ینی دلیلی عقللی ور سره نشته او نه دهته یعنی دلیې نقلی ورسره سره نشته والله کتابی مونی راونه کتاب روخواانه یعنی دلیې وای ور سره نشته اوواې وران دا الله سره دا مددگار, مددگار دا دی او پلانې مددگار دی اکتر یاد کې بیا وې ويا بو من دون الله ما يونزل ينزل به سلطانا عبادت کوي به دا الله نه نه پاغي باندې دلیل و ما لهم به العلم نه آج نشته دي لاره په دې باندې سېلم هې سېلم او سې وَمَا مینه من نهصره نشتې ظالمانلهسووکې دا دي الله ت دلی نهې را للیغلی دا نومونونه کوجې نو تاسولی چې اوستاسو مشرراننو دلته الله فرمي ما ن الله بیا من سطانه نری را للی الله پهې باې دله پ انتظار کوينی معکو منال منتظری نه د تا سره انتظار کوونکو نمان پانچه ناؤن اخلاس میکو دلران واللزین ماهو آکسان چه دسرو برحمتی مننا پفل رحمت بانوی وقتعنا دابراللزین آفریم اکلو فریم اکمون دا آکسان و کذبو بیعاتینا چه دروغی ویلیو زمنگ پایاد زنو وما کانو مؤمنین اونو دوی ایمان لرنگی ویلا سمود آخا هم صالحان دا درین دلیل نقلی ذکر کئی په دی مسله د تید او پرت د شبان دی و سمو زمون د اوسممویانو تاخوا یو د دونا سالی السلام دا هغه ملکو چې اوباو غیا په ک نو ملکو او دا ام تجزو په د حاللار باندې را ځي دی ته حجره وي اوشته اوواغ کېګتم شته او پاگی داغینا اگا گانتا تار اگر آتاو دے اگر دکتا نا گٹی نچی دا صالح علیہ السلام اگر اوخا راو تیواغا گا تمشتا اول حجرم ورتوی اووا دی اولا ورتو سوے لے جیگی ویلا سمود آقا ام صالحا سمودیا حضرت صالح علیہ السلام کا آقا بیلی یا قوم بود اللہ ای زنا قوم آداللہ یو والی امانائی ما لکوم من علین غیررو نشتې تاسو لاجد سر کوونکې بغیر د لاناقد جااد کوم به نه تو میرد ب کوم دی سره راغلی تاستا دلیل د ستاسوونه حاض هی نه قد الله دا خد الله ده لکوم تاسو ل تن په دا حال کې چې دا نه خه په نو پرې ردي لرا تاقلل چېقراک کېار د الله پمه ک الله کې۔ دا اوخوا دا الله دوله و نفر للی وه ولا تم مرس د دابيڅ ان تلیبه په یا خوذګمه بنی چې عذاب عذااب نلیمه اذا در دنا کووزګو یاد کويه جا لکوم خلفه کل چېې ګځ ولی تاسو بعد من بعدې عاد رس د عادیانونه یا قائم مقام وب کوځ در ک فلار بلارې پهم ک کې د شېر قرات کوي سرت دلایلونه د توحید اثبات کوي سرت دلایلونه تتفقذونا من سهول اچني سيتا سودنار مزنو کو داین عقس روان بانګلي وتنهتون الجبال بویتا او که نه تاسو بګرنو کی کورونا ورنکی داسې کورونا ما جوړول او داسې ماهرینو استادانو بګین چنن سباق قالبونه لري داغه را پارا او مشین دے ورلا پاگا مشین بانی گھٹی تراشی او داغی دا پارا داغا مشینان نو او دغه آلی ورلا نوی او زمرا ماہیران و زمرا طاقت ورو داغا کارو نوی کول پس گرو یاد که یا اللہ اللہی نیمتون دا اللہ یا انسانات دا اللہ تاسو تاسا و مگر زیفلار دے پس نکا موسیدین پسادیانا قال الملعو الذین استقبرو مالدار دا دا مالدار مالدار بی بی. وی, وی. مالدار کسانو چې ځان یې غټ من ومن قومه د قوم ددنه مالدار دین ته اوسګار نه آو داوا دنیا کې چې مالدار ته ګوري نو دی چې روان نو 2000 وه چې ولې او ها دې ګوته کې یو چا به ور کړی به دا چې تا او ها روان وې او دی مالدار ته وږيږي مالدار ته کته پورته کیږي مالدار به مي چې تا له مالدار کنو ته مالدار ته وليږيږي کی اوغه ته کته پورته وليږيږي څنګه مالدارين ولي او چې سمره انسان مالدار نو داغه دا مال پر امينه زیات شي چې سمره انسان غریب نو داغه مال سره کم نه کمي دی به دا مال سره ډیره مينوه د نن تاسو غاري دل قال الملل الذين استكبروا وی مالدار واه که سانو چې ځان یې من قومي هي د قوم د نه ali al-ladhina astufee fu آګه سانو د شي کمزوري غنلې شيو لمن آمنه منهما چې آتا چی مانې راولود دینه آتا لمونا تاسو به کوي ان صالح مرسل من ربي چې بشکا صالح لګلې شيو درددنا تاسو خو پته ده کنا مالدار او تاسو خو پته ده دا صالح ګور ځان د پیغمبر وی صالح ګور په لیکلي کې پیغمبر نه و تاسو پاتہ دا قال وو دې قربانانو یو نه به شکمنګا دما اورسل به مؤمنونا باس باندې لیکلي شی په باندې مؤمنان یو تاسو غوای چې صالح لیکلي شی استهزاء په طریقې موږ ایمان راوړې د ایمانم پیرا وړې داسې په حاضر هغه پښتانه وی چې غریب خدای کړو د لچاګری آ چی غریب خدای ګری نو د الله چاګری ځان بهادر کو نر کا اوی د صالح بری ورته شو رګی مالدار او غیبانان ورته وی من بیمانداوونه رې قال الذین یاکسان مستكبرو چیزان یغتګنلیو ان بالله ذی بشکمغا باغسړی بانه من تومبی چی ماناوړی تاسو باغبانیکا دیرون مون کریو د دې خدا خیال چې مون سره د روپاټی شوی دی ادب ورته زله رازله او دوی به مونږه چمچي وی کې کوم سړی ته دیات کې ازادي وکاغ سره یې سمه نه کړه پر دې کاندې کې خو هغه ته د غلامی نه مانی په حاضرې نری اکلې کوي او په ایمان ناوړې وې وا قرونا قتا زخمی ګر او خیل را وا هتاه انا مر ربی ما دل توې فقرونا قتا د جمی سي غې را وړه السرته قمر را وړوي ويشم شي پارا یوکم دیرش فلا دو صاحبا همه اوازه اوكو ملگر اقبلتا فتحا تانو لاسی اوگدکو فاقر نزخمی کل اوخا فاقر دلتا لمفرد سي غراولي فاقر او صورة ده عراض کی فاقرو ده جنسي غيراولي داولي دا نزخمی کل یو تن وا قدار قد نمیو بدماشو اواغو زخمی کل وا اواغو علالة کل وا او د تا ده جمیسی غیره ورده نو دا حدیث کم دا غی خبر رازی او نور الفائل وستاکی تو سویان که یو تن یو کار کرده بی او بل پا غیبانی خوشحاله چپ پا دیگی دادواله برابر دی ده گناه کار یو تن کرده ده او نور کلی په خوشحاله دی نو دا ټول پر ده گناه که شریک دی زخمی کړي یو و او خوشاله پی طوله نو زک فاقه رو ده جمیسی غیره بلتره ورد پیدا ددویتوا د دې غوانه د دې اوخینا ځکه په دې دی خورل صالح علی السلام باندې خورل دې ته په میلاوېدل او ټول قبیله او قوم ته په ور کول الله په دېر پي خدایو اامه عادت ته واه م خبره ده د بیمانه عادت ده چکه نه نیک شړی ته د پیدمون شي نسبت شي هغه بیمانه خپل نقصان کوي هغه نسبت کوي دیوغا داوغا جواد د دې پیدا دی قوم تا خو نسبت صالح علی السلام ته نسبت الله ته څه کې مړک راو څه کې وجلا پیدا خو نقصان داګه مړک دې نقصان دې ملاوی دو خدا ملا عدد دې خلقو دې ایمان خلقوی کې کله دیندار ته نسبت راغې نو بیا نقصان خپل گئی کا قرن نا که تا زخمی ګرو خیلاراں واو خپل له د هر کوندرف پننه وقال وی دیه صالح او صالح ایتنا را دو کومتا دیما پا آزاد ته د ناچ منتياره ان كنت من المرسلین کته ایت شونا گلی شو نا مله ذات دی راواله تروسی موشي را موږ دراوالې وکوبانې موږ سقاو فاخذت ومرش باون ول دی لرزل زلزلنه تیرا له پاس به وګر دی دلفي دار ام په خپل ګور موږ جاز مين په جاسم هغې تو چې سړی ولاغې راچ مخز کې تی پریوج په مخه هاوپل مخې پرېدل او مردار شټول په توانول واپس هماپل چې دبینا سالحل سرسلام وقع لبي بیا کوو می زما کو لقد افلاغ دو کومه په تا سره ې رسول تاسو تاارې سال طرک بیا کا درپل وناس خیرخوای میله ټولې ده لکن تا سولا ولاکنې لا تههب بونهناې ه لیکن تاسو مینا نه کوي خیر قهانو سره لوتن اذ قال لقومه دا لوتا علیہ السلام د حران زیو او حران د ابراهيم علیہ السلام وروو ابراهيم علیہ السلام په عراق پیدا شوو ابراهيم علیہ السلام چې کله هجرت کا نو د لوتا علیہ السلام ورته تر ځند تر هجرت کوم نو دوی ورته روان شو واقع دلوت علیہ السلام دا تائید دا پارا پیش گئی او دویم د دفی د پہشا دا پارا او رد من کر دا پارا و تسلی دا پارا <تصفح> <تصفح> <تصفح> ولوتن اذ <از> قال علی قومی او لوت علیہ السلام کلا چیویخ بالقوم تا اتا تون الفائش تایرات دکو بیائی تا ما سبق کم بیائی چی مخیوال انوے کرے پاگی بانی من اخدیم من العالمینو یا تاند مخلوقاتنا انکم لتاعون الرجال یقینا خ مخات سرات کوی سروت اشا وطن پشاوات کرا من دون النساء چی پردیس دی بل انتم قوم مسرفون بلکہ تاسو قوم میں اسراف کوونکی یاد احد نہ تیرے کوونکی یا شرک کوونکی وما کان جواب قومه نو جواب د قوم الله ان قالو مګ دا چې آخر جو هم او باسي دي ل من قیتې کوم نه ستاسوونه نه هم اوناسوته توارونه یقین داسه پاک پاک کوي جو هم باې دي ل دا جړ یاد سائ پنجنا او خلاصېکه د ل لو د د را ته غانات مین الغابرین و د پادیشو نپازا کی غابرین ویلی غابرات اون ویراولی در تقریبا زگا غالبن سڑی ہو وانتور نا لیم اومی و رو پدای بانی مترن باراند کانو شیدا تار ذکر کیں آن خداوندی کی ہنگامی سر کر قومی لوترا زیرو زبر ها اغه در ساحه ټیم کې هغه ما پیرااله دا قوم دلوت الاسلامي زیرو زبر کو ځان زورو ګورای کې پکا ناصر هنګي شاقبۃ المجرمین انجان د مجرمانو دا واقعیت چې الله مونته پيشوی دی باندې مونږه نه مشغولې یی شي دا دیره پارانه پيش کې یي چې د ستا کار نشته روزګار دی نشته دی تکینه ها اودا ستاسو پر یو قیسی دی نه قسینه نه پدې کې لویلې عبرتونه دی دی واقعات تاسو شوګا کیا ہے توحید خلاف کرے شرک خلاف کرے کیا ہے نبی او خلاف کرے اور سنت خلاف کرے داوی انجام کو را انجام تباہی دا وائلہ مدینہ خام شویبا مدین تا یو توینا شویب علیہ السلام مدین داد قد پورا جی قد پورا دار ابراہیم علیہ السلام ہاں او دا مدین دیا داغینا لوی خار و علاقه تیجوڑا شویوا. او دا ای که با خلق گردی که لوی مندائیوا با تجارت یو لوی زیو. لکنن سواشی پیخور دا تجارت یو لوی مرکز گردی دره ری. قال ایا الله بدللاحا ویوی زما قوما داللا یو والی امنائی ما لکم من الائن غیرو نشتی تاسلاجت سرکونکی بغیر داللا نا خاور اطول یو مسلکی نوح علی السلام یا قوم عبد الله مالک من اله غیره بود الاسلام یا قوم عبد الله مالک من اله غیره صالح علی السلام یا قوم عبد الله مالک من اله غیره شعیب علی السلام یا قوم عبد الله مالک من اله غیره کنیکشن دبل دینه دی چې دا ملکونو نه راي چېغې یوه ده مع لکوم م لاین غیر د ټولو اوغا را دنو اسلام د زمانې نه شروعرو ده ترقیمت پورې چا سره هننو اسلام دوګه یو سو ملګری د و سرهټول قوم خلاب دی د اسلام تووره یو سووت ملګری و سره ټول قوم خلاب دی. صلی علی السلام تو ګره ټول قومي خلاف ته صلی علی السلام تو ګره ټول قومي خلاف په پروا نه کې یو دغه چیغوې یا قومین بود ما مالک من الاین غیره ها ا د یو او د بل سین را روان دي هر چا سره خپل ډالړه یا لگا یا ډیرا واه مساله کوي دا هغه مساله ده ضروری مساله ده دا ګوره پرې نه دی چا چی دی مساله نه هم خل اولې او وی لید چیرہ توحید مسله می ډیر بیان کړ راشلک سیاست هم پکې شروع کا نو داغه ذلت نه او ادم مولا ته نوځي بیا ورته مولانو ته مولا ته نبیه کټي ها بیا ورته کاټو وی کاټا ها یو علاقه یو زيو یو کله واغیتا انتقال والا راغلی انتقالونه کول نو پای کې اوسره دا غي اپ کو نو خلق ورته کاټا وی ها نو اګه چی راغلې دا را انتقال والا نواز کړه کټا دی لپلانه ناغ راغلې ورته وي زما کټنوم لري زما یاقوبن نه نا انتقال والا دا چې قلم خلی کې ور کړې وي او ګوري سمچ کای را سی ندی ورته وي زما کټ کړي تاله چا غپلار یاقوب کی ما کټ کړي وي ها نو چې الله دې مولاتو نه لری کی ناغه یا سیاست ته کو دی یا بل پانت کو تی وای چی دا دا قرآن خلاب سیاست چکم قرآن دا د قران خلاف نه سیاست چې کوم قران ونه دا ټول توحید دی د قران مطابق سیاست او قران چې کوم نه غټول توحید دي د دی دنیا او د دې زمانه سیاست আজি شری التخریب والبغاوت خرابواله بغاوت کول د خلکو مال او د خلکو عزت لټ کول دې ته سیاست وي او دوکا او دروغ ونه دې ته سیاست وي پاکستانی قانون کې او امریکایی په قانون کې د قران سیاست کې هغه ټول توحید توحید دي ها هغه ذکر او د شعیب علی اسلام په دی دعوت کې اعدیات ګومبینا تو میرا بکوما خدای سره راته نېکړی تاسو په دلیل باندې نارفس تاسو نه باور فل کې الاول میزان پورا ور کې تی مانو توله یکتی یاد کی ها وګ اقتصادی کم زورې په خلکو کې راځي هغې رد کوئ اقتصادی کم ز د ځانو با ن یو جیبه د ور بازار ته تی نه شي په چابانې به اعتمات نه کې اعتمات خلک مسمشته پیمماه خلکو به کوله مخکې نه چې د چاه سااختون د پیمې چې کم نخې به ناغې پرستې به راې داڅوک وردن نه کو ناهغې بخه لاان کیه د کټالانو بس چی د اني په گچولې یوړل بیا کېوبیا ډیر راتلن او شي کله به چا لس پیمانه باندې ورکول نو دا لوخه به د لاندې نه سپوک و نه لويخ به بروخته چې بره به وخته نه کېوبیا د اني یوړل او په کی کیمراته او اذا ی خدای مې لپدی کوي ها را کوي زمونږ استاد فرمایل شیخ القران رحمت الله علی ماشين پسي تلو یو زه زتا اولته ویندو پوبینځه پیسې با اغه به معنی ورکول پوبینځه پیسې با بیسلا به معنی تاسو کو سیتا دا تک غټه پسه کې کېږي پوبینځه پیسې باندې به معنی اغه پوبینځه پیسې ورکې وی چه با په پیمانه کې راکې غټه موږ له خده په کې راکې سره کولا اغه چرته شکمار تودريو نو دا اگز دا کپلا داستی را که کچر تا خطاش شده، نروخ باتی نزی، غشه بزرنا پوری وروده اگزو کچر تا، ها وقت در تا یاد پیلی، یادر تا سبل سو پیلی دانی، یادر تا سو ریجی پیلی، نو آغا در تا انداز تری چې داستی انداس که، چه پا شلق بانده آغا ریجی وروا چهی، نو اخکتا بانیلال شو بیاوی شاب واخلا گانا زور واخلا، هنو پا اخکتا تلی سره پیاد یا بل سداشتو کا لانی ور سره څو انخلولی او کې دا دو کې کې یو سبحان الله دړي وی یو الحمدلله دړي وی ها یو ملګری واغتله بوچتان سيروزه کې پتلې و سبحان الله الحمدلله الذکرین ها نو دکاندار مو دکاندارۍ کولا ها نو دکاندارای کی دعا دړې جوړکړې یو دړې له سبحان الله نیمې او اول الحمدلله نیمې او هغه د سبحان الله او الحمدلله دړې داغه با او اته ریکه دا چې کولا چې چانه به تاسو اغېستله سبحان الله دړې کما وا الحمدلله دړې درنا وا بچانه چې به تاسو اغېستنه په الحمدلله دړې به اغېستل دوتن او دکان کې وسېدل یاسو بوله راغه ویره د دانې توته ل چې د سمره دي خرصو می هغه لیک ته وی دړېکان راواله هغه وی دړېکم له پرته الحمدلله ته دړېنه پیژنه الحمدلله ویره هغه پوی شګه در نه دړېدا ها چې کله وی چاله سره ورکول ایله کړه دړې راواله وی دړېکم له پرته د جی وی سبحان الله ته دړېنه پیژنی چې سبحان الله وی هغه په چې آس په کړه دړېدا پدی باندې اخلق والسبحان الله باندې دا دوکې نن بازارونه کې ډېر زیات دي چا باندې ته مات نشتا قجادت گومبې نه دومې رب کوما په دایي سرار راغله تاسو ته په ورکړې په دلیل تاسو ته د رستا اسونه بټن بدینیا قجادت گومبې نه دومې رب کوما په دایي سرار راغله تاسو ته د نن ډر فبل کېلوول میزانه پهرو ورکې پې ماناو ول واللا دب غزوناسا مک موی د خلکوناشا هم سیسونه بهئ والله فلاردو پهاتمه کوی په مک کې توسی دو او صدو فیلار دی پسات مکوی پس مکا کی باد ایسلاحی ها رسو دی ایسلاح دینا زالکم خیر لکم داقور دی تاسو لرا ان کنتو مومین انکا تاسو مومین آنجی ولا تا قدوم کنی بکل سرات ان پار تو ایدون چی خلق یا روئی و تسد دونا ان سبیل اللہ بندوی خلق دلار دا اللہ نا من وطب آئی دی آ منه بیا له سوچې ما نه راوله پالل و تبغونا ای وجا لټوي د کی کګواله ها پار لار کی به نه څو خلک به يرول دا الله د دن نه به اړول کګواله به لټو پکې چې ګورې لال نشي ولا د سره کتاب پروت دی او دا غینه به لګې د قرآن نو یې نه لګیا تبغونا ای وجا لټې دی کی کګواله کګواله به لټې ویران شي ګورې خراب به دي او تو ازګار شې و واز ګورو یادګې غوندما قليلا ان کلاچ تاسو لګ کک سره ګمونو یاد ایکړی تاسو وان زرو ګورې کې فکان اسرنګې شو عاقبت المفسدين انجام د پسادیانو وین کان نثايفه تم نکم کجری اورل آمنو نا امنو ایمان راوی کتاب پاکتابه اورسلت به چې لګلې شو ام پاګی تون یوډل لوي للم یو مینوچیمانې نهدي را وړی او بیررو سبر کوی حتی یاکوم الله ب نه نه تردیشي پلو کېله په منځ من کې وه خیرله ک منډ الله غړ پصلله کو اونکونه دی وقال ال ما لهمالدار واللهنا کسانو ایاک برو چې ځان عقد ګن من کو د کومدناله نخې جن نه کاخ مخو به بعض تا له بعض یاد اریا دې کوم دی وبازیده کلیستا سونه دا د اسلام قوم او اوذل توي لا نوخري جنكا خا مخا او وبازو تالرا يا شويبا دا د شيخ عليه السلام قوم وی آل توي وستل غوالي او توي وباري بازو ها دېګه غټه خبره ده کنه وستل غوالي او وبدي بازو د لوه اسلام قوم چوي يره دا وستل غوالي نو دلا سړي ها چا چی دا پیلی و دالکانو دا, دا بده ملکی یا پخپل باندې ها یا ور سره بل نو دا آ سره دی د خپل نه نرتوب چرته نرټوب خبره وانهوري په داغه د خپل نه و نرټوب خبره نه راوځي د لوت الاسلام قوم کې دا به غیرت دی وا نو هغه پله باندې نرټوب خبره نشو کولای نو ير دا کس استل غوالي د لوت وشتل غوالي ا آه... دا وی سل غواڑی زکا زان نا تا پاک پاک کی ادلو تے ریشے علیہ السلام قوم کی دا بدمل نوا اوی پناب تولکی کمیکو ننر تو پکیو سناس اوی ل نخر جن نہ کیاشو بری باسم بری باسو اے شے با ولذینا کسانہ منشی ما نراوڑے ما کستاسرا من قر یتین اد کلی زمنان ا ولت اوذو الن فی ملتینا یا قالوا وی شعی علیہ السلام او لو كنا اگر که موږ کیو تاسو بیا موږ و باثی قادف تر نه به تاسو را جوړ بگو اله لای کذی با پالا باندې درو اینود نه که چیر واپس موږ کوم پدین تاسو کې بعد نجان الله منها رسو دغنا اخلاص را کړ اله موږ تدغینا و ما یکون لنا ندی جائز موږ جو گرزو پا دیکی، ایلن یشا الله او ربنا، مگر دا چې واری اللہ چی رب او دا الله ستاسو دین خواق نوی، او اللہ ستاسو دین خواق نوی، نمانگ بستنگو باس ایتاسو، واسیا ربنا کلشین علما، رسیدلے رب زمنگار یوشی تا فیلم کی، اللہ توقلنا پا اللہ بانیب رب بنافتا پی نه رب زمنگار پی سلو کی زمنگ وَبَيْنَ قَوْمِنَا ظَمَنَ ذَمَنِ کې بلا حق پرېشتي وانه انت خير الفادي هنا او دغره د پیسو له كون نه الله زمنګا زمنګ د قوم ترمنځ د پیسو له کې دغره پیسو له كون کې وقال کسانو کو برو شکو فري کړهو من دا قوم هي د قوم ددناله اني تبعتم شويب کتا ستا بيداریو کړه شويب ن کوم یقین تاسو ځل نقااسون په دا او کې خ مخ تاوانیانشي توانیا خو پرې چې جم ب در سرهرق خادي پریدو کلی لس ب در سره پریدو او تا سره به ناست ته پاس د پریددو کنو پو ب در سره نه دیې ته بدل نه درزو که تااس د شو به اسلام اومنل شوی السلام اسلامسه کنزل خو نه کولسب دردېې نه ویللی خوصرف داله تهدي بیایان نو او غوی ت دا ګندو نه چې تاسو کې دا ګندې دا غتی د تاسو ناب تول کې کمې کوئ یو تننوغ چرته ګې بډه کړی د چلیروپو بل ملګری ورته و چې دا خو دوه کلو غ در د چ نه نه جوړکوو لا یې تبا هم شبه نو دا دوکییم په کشته دی که تاسو منل د شو به نهکومی نن تاسو اذا لغا سيرم بدا وقت توانيان بهي فاقدهم الرجبه وني ولدي لرزلي پاس بهو فيدارهم جاسمينا او غير ذل كورنكي پر مكي پراتو الله ونا كذبوا کاسان چی دروغی ویلو شې بل السلام باندې قالان يغناو فيها گویا کیونو نو سیدلی پدی کلی کې داس یلا رکل چا اوس د چا ګمان راته چری کلی کېن سوق بني ادم پاتې شويري لهنه <اللزینا> کسان کا ضبو شوبه چې تر او جنکر شوبه قانو هممل خایرین شی توانیان په توانول لاند هم واړی د شو بهلی سلام ددنا وقال لوي بی اقو میں زما کوما ل د بلغ دوکم په تا سره اوې ول تاسو رسا لاتیکمو نظره زما ونساتو لکوم خیر خواله ټول تاسوه په کې پهاعسانو سررن کې خپ من کاذری تقوم کافر بانے تخبیب دنیا وی ذکر کریں وما ارسلنا فی قریتن منگن دے لگلے پی اکلی کی من نبی نبی اللہ خزنا مگرنی ولی منی آلہا اسی دن کی دا اکلی بالباسائی پتاوانون و الظرائی و تکلیبون بانے لعلہم ی الظراؤنا خامکا چا جزیو کی اللہ تا سمہ بدلنا بیا می بدل کو پزیده تکلیف تکلیب خوشاله لرا ها قلق وی په خوا مشران او سخت ديري کړي اوس خو مزيدي ها دوی مزوكي دې کمه تابیداری وکړه بدل نامکانه سیه تل حسنا بدل می کو پزیده تکلیف باندې خوشاله لرا پدې مزوكي وي تاکم قران ومن مزوكي دې کمه تابیداری وکړه د قران د قران کوم حکم دی پزان نافذ کو قران دې قلق واقع حتی افو تردی چی زیاد شو. وقالوی دیقت ما سابانا زرعه. و تاک سرع رسیده لیه مشرانو زمانگ ده دگلیبه. و سرعه و او فاخذ نا هم بغدادانه. اونی و المنگا دیل رنه سافا هم لای شروع او دوی نا پویده لن. ولو ان نالو القرآن. کچرتا بیشه ایمان دا ونه وی. و تقو زانی بشکره و دا مناهی دا لفاتان علی امقام کا پرنسب میوپتی باندي برکات مینا سماہی برکتون د اسمانا ول ارض ذمسکینا دال دی کی چا من لوي پاګ باندې د الله طرف برکتونه د الله طرف په خوشالۍ رازي نعمتونه رازي ها اونن تاسو نظر اوګر اوګر زوي سوچو کوي چې کوم کې د کتاب بیانيږي او د الله ها دین او خلک خدمت کوي دا کې دا علاقه برکتونه تو غوري سومره ډیر برکتونه یې غځي کې او سومره ډیر خوشحالي یې غځي کې نند پنځپیر کلی او غوري ها هغه تقریبا پینځه زراवाडी ده او د پنځپیر کلی ها سړې با په هغره محکمه کې با داغه سر نوکرې او کچا کور به کې نشتا د قران درسونه دې به کې طالبان چې لاشي ګونانګاران به به رسمونا پاکی ویبا سناسو اللہ دیتی اغام ختم کی ووشا لاقیم ورسا رسمی شوی ملکونا ورسا رسم شو ہا طالبان چې رئی تالیبان چی ورطا راشی دا تالیب بارا کلی پنچ دیر بلکل تیار و تابداری خوشالی کی ورطا زنانے خوشالی نارینے خوشالی چی تالیبان دا د رازی و دا قرآن ملمان رازی برکتون پی اللہ را علی کی دل دا سوچ و نظر او چلوئی چه کمزه که دا قرآن خدمت سوکی داو خلقو کورونو کی, خلق کی برکتونی خوشحالیوئی ولیکن کذبو لیکن, لیکن دروغیوئی فاخذ نامو منی بما لراب ما کانو یکسی بونا فاس بانچی دی کسب گئی اف آمین آلو القرآن آیا بجبشی دا کلو هم باسونا دا چه راشی دی تازاب زمان بیاتا نشپی بی وهم نائی مونو دیو او نا ب بشي د کلواله اات ی هم بعضنا ده چې راشيديته اف ز منګه زحان د صاف په وقتې هم یالعبو نوعبې کوون کي و د اف افینو دری زله کر دی او د دو مع دي دا مخې چې دوکم زیکر شو ددي مانا بچ کېدل آیا بچ بشي اودا دریم اف امینو جی راغ نو دا په مانا د بی خطرې کیدو ا بخف کیدل <سؤال> اف امینو مکر الله <سؤال> ای آیا بی خطرې کیږي د عذاب د الله <سؤال> نه فلا یامنون نو د بی خطرې کیږي مکر الله ای نه د بی یری کیږي د عذاب د الله الا القوم الخاشرون مگر قوم داوانیان او لم یهد للذین آیا بیان نه دیشیا که سانو تا یری سن لاردا کیا غلیظ میں کہا ممباد یالی ہارو سدوسیدون کو دینا اللہ نو شاہو گچر زمان کو خوی اصبنا ہم مزنو بہما رسولی بمی دیتہ عذاب نا سبب گناہونو ددئی وانات با علا قلوبہما مہر بو ما گاپزون ددئی بانی وہم لا يسمعون دین قران تلکل قران دغه کل والا نقس والے کعبہ انون تابان مینم بایہ د خبرونو وپیغمبران تہ ادب پتہ دا در اللہ بیان کر دہو د علیہ السلام د صالح علیہ السلام د شیبہ علیہ السلام د لوط علیہ السلام د نو علیہ السلام واقعہ درت اللہ بیان کر دا قوم نو ولکد جاء ادوم رسلہم بالبینات پتہ سرار اگلی دیتہ رسولان نبی فقار او دلائل پما قانونو دلی امینو چی مان را وڑو بیما کذبوا باس بحانی چی دروگی ویلو من قبلو بوخا کذالک یتبو اللہ دارنگی مہروی اللہ علا قلوب الكافرین پزرون تک کافر بان لے وما وجدنا لے اکثری ہم مغنیدی مندل زیاد بین آمنات ان لگت بندگی رئینا وان وجدنا تازر سرا مندلی منگا اکثر ہم لفاسقین زیادہ بین خام خام فاسقان سورت کی دری مسئلے ذکر کو لے یو مسئلہ تسلی نبی علیہ السلام تا او پارهبان دي واقعيات د موسی عليه السلام ما سبا ذکر کوي تفصیلن دیمه مسله عبادت ما انزلو کوي چا چې عبادت ما انزلو نکړان مردود شو شیطان ته وګورلانه تي شي دریمه واقعه دریمه مسله بیان د توحید او رد شرکو او پارهبان دي واقعيات د انبیاء عليه السلام پیش کول چې بیان د توحید کړه او رد شرکی کړه او ټول انبیاء دا ویل یا قوم عبادت الله مالکم من الہ غیره اِلٰهِ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ وَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ سُورَةُ آرَافَ کِدرې مسالې وی او پای باندې د موصالح اسلام واقعا د دې ځای نه شروع کړي دیمه مسله وا اتبعاده ما انزل او کړي شیطان اونکړان مردوچ دیمه مسله بیان د توحید او رد شرک پای باندې واقعا د ام بیا ذکر کول د اویلي مسلې تفصيل لذيذ نه شروع کړي اپدي کی اوسو او مرحلې به ذکر کړي چې موسی علی السلام قدم په قدم مصیبتو لري نه تانګلې دبال نه تانګي د فرعون نه مصیبت د سامیری نه مصیبت د قوم نه مصیبت دا خوڑی نرے تنکلے تبلن تنگے او کلک دے رستو کی گے بناد مسلینا سم باسنا من بعد ہم موسیٰ بیا میرا حلی گر رستو علیہ السلام بی آیاتنا پخولو دلائلو الہ فرعون فرعونتا وما او ڈلی فظلمو بها نظلموكو پدي بانو جن انکاروكو دموجزو دلائلونا فانظر اگرائي كيفا ناصرنگشا آقبت المفسدين انجام دا فسادیانو وقال موسى اوی موسى علیہ السلام يا فرونو اے فرونا انی رسول من رب العالمين زاستازن درب دا, دا مخلوقات دا طرفا حقیق لا يقضب ما باندي حقیق ما نہ یا لازم علیه ډیر هیڅ نه کیم بله خبره کیویم بالا رخی خبره یا لازم د پما باندي حقیق الا الله اقوله لازم د پما باندي دا خبره چونه و ما الله ای بالا باندې لال حق مگر مناسب بالا ریشیا بضجه تو کوم پدغ سره را د میګریتا سونا دی بہینت می ربکم فکار دلین درستا سونا فارفل ما یا بنی اسرائیل نو لگی ما سرا بنی اسرائیل قال ان کنت جهت بیات و فرعون کچریتا را په موج زبانی با تی لرا این کنتا من الصادقین کئی تو د انا فعلقا اصواه نوی غرز علام صاحب لا فعیزا ہیا صحبان مبین ناسا پا غا اج دهاش و اخکارا اخکارا اج دهاتی اللہ جو رکلا درد مبین وی او سورة تواحاش پارا سمجدی پارا شلم آیاد که وِغُرْضُ لَا رانا تسا تسا کی مار و الْقَهَارَة فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَصْعَى یُغْرِذُونَ أَمْثَالَ رَانَاسَ پَاغَ منګره شو ته تصا چمن دی والے تَتْصَا حَيَّتُن تَصَا دل دګه حَيَّتُن راغ لری نَرې مار منګره اَسرَتِ اَراغی سُوبان مُذین سُوبان اَغټ اجدها اَغټ خمار ته لی کیې چې کلا د الله در کې انسای غورځله ادغې نه مار جوړ شو او دلته فرعون دربار دی پای کې د خامار جوړ شو د امسانه دا تا ته طرریقهښئ چې کله د خلو ملګرو سره نو ناتې کمزورځ شاب او ملګری ته د ملګری بانیظان زورورکومه او چې کله دشمن مقام راغې نو پای کې دځان خاامار جوړ ته چه دشمنی آدی پر ایک دے دو بانشی فیزا ہی یا صبانو مبینا صبار ہا ہشکرہ ونزا یده راوی کلاس پل فیزا ہی یا بیضا اول الناظرین ناصاب اس بنو کو قال الملائؤ و من قوم فرعون تقم نفرعون ان ھذا لساهر علم یقین اندا جا دوگر دے پویا دل دوئی قال الملعو وزیرانو دا خبر وکلا او صورت شعارا نورلسمہ سی پارا چون تیس نمبریات قَالَ لِلْمَلَئِ حَوْلَهُ اوی فرعون لِلْمَلَئِ وَزِرَانُ تَعْ حَوْلَهُ جِ چَاپِ رُدَدْنَا اِنَّهَا ذَالَ صَاحِرٌ عَلِيمٌ یقنندہ موسیٰ جادو دی پویا لِلْمَلَئِ او وزیرانو تیوئے او دلتا قَالَ الْمَلَئُ اوی وزیرانو یعنی مشری خبرو کلاو اکشرانو مرتویا ماننائی پیوئے لئے دا خوش آتاری او شاه چې ناغ خپل مفادات لټي نو ذکرې فراون هغه خبره وکړه او مفادات یې څوک لټي نو هغه سره تباكي خمل ګره څویل خمه مشوره ور کوي بد ملګره بد مشوره ور خکاری خاري روان نه پلارا او پوگا بانه توپا کی خیده لاره کی زمره پروت ته او داخت کاری بے پروار روان ده پا زمری بانه نا دست که او نا کله چې کلچ مازیگار واپس دخکار نا راته زمره پا غلار بیا پروت ته نقولنگونه په اوال برابر اکلل او زمری ته نیوولی ده او روان ده شاشا ترگور زمری ته چامل را بانه نیوکی زمري ورته आवाज ورک ک کاری لگوت دیګه وېสารم په لیاره کې زبرودما سار چټلې به پرواوي اوازې کولنګونه برابر او ما په لګوره په خطرې کی روانې وي او سهار چې ځتلما انو برابر په دی ون کې شاهین ناشتو نو به پرواز دې روانو ما ماوی که چرداز مره حمله په ما کئی نو شاہین بو لخا مشوره ور کئی انسان ده حمله پا ما کوا او با روغ روخ دین پریدی نو دیواج نبی پروا روانو اوش چی واپس رادم نو تپس برا ناس تو نو ما زرکی داوی کده حمله کوي او کناسی نو چه تپس و لگنده مشوره ور کئی مشوره و لورنی کئی خ ملگیری خلق و لخ مشوره ور کئی غلط ملگیری یا غلط مشوره ور کئی. پیر آن اوی جادوگر دی وزیران اوی جادوگر دی وزیران او دولیوی چی دا پیغمبر دی زمنګ خیر خواهی لراغلی دی زمان خیر لٹی ناوی موی جادوگر دی او خپل مفادات لٹی چې څوک خپل مفادات لٹی او خوش آمندیری او خوش آتار اوی ناوی ارسو گرد یو واقباچار روان دی خان دی روان نوکر ورسره بی دار زمیدار پپتی بانه تیر شو زمیدار تویس خدرسنه شده خوراک باچه آو گیشه بیده جی با تینگن راقستی دی روڑای راقستی دا آغی تناس دیو خوریه دیر خوانی والا ور کرده دی زکه او گیو باچه ناغوی دی خودی را مزو نا نه کار کی ورسرو اوږی دا با دینګونو کې صفات دي یو صفات دا دی چې دا دی خوړل نه دی کې آي رنني اوس را کو کې اول دا چې کله با دینګونو خوړل نو به ډیر ریس کې نو دا ګردي باندې صفای کیږي ډیر په دې دی پڑے کې دا با صفات شروع کله بل ورځ باندې بیا چا تی دی او چی چکر لرازی، پدا ورز باچه ها مول ده. زمیدار سا خبیا ورگله ده. اغا توی تو سا خدرسنشتا، اغا بیا با تنگن تاشای کراولی ده. او دا اغا مخی تیخی ده. زمیدار غریب که نور رسی نوره. خو سادا سبزیوی یا نور رس رسی. سلا جاغے نه، یودوان والے کھڑی جاغے مڑا نور در کر سچتاو کنا پھر دا باتنگن دیلی دیلی دی دی. نور سچتاو کنا نانوکاری شور وشے دے ویجی او خود دلہ رنگ دے سد جواری پشان دے تک تور دے او دا کچھ دیوس کنا کھے دا وری پڑسی گی بوما پما کھس کے کھے دا وری پڑسی با, با, با دےرا دے باتنگن شور او کلے نا ذمہ دار ور توئی وی روے خبر خبر دا دې لیدل دې دې چې فاد کول صفات بیانول اوننه نه بد بیانې داولې ویژه باتیں کوم او کار خونې مزه ده خاند نو کریمه نو داند خاند خلې نو کرانو قرآن وی جادوګر دې نو جادوګر دې دای نه کول چې پیغمبر دې خاموش وره نو ور کولا قال الملائؤ وی سردار وزیرانو من قام فیرعونا دقم فیرعونا ان هاذا لساهر ملیم یقنانداخا مخاشا دو گر پویا دے یوریدو اراد کئی ایو خرجکم من اردکم چوباشی تاسو لڑا دزم کس تاسو نا فما زا تا مرو نسو حکم کوای قالو ای دی ارجے ارجے دی یو مانا مانا محلت والا ورکا محلت ورکا تا تبو موی تا تا محلت مسئله به شو روکړې دا مهلت کې درته یو میاشه سمشا وارننګ دې درته چې سن نشینو برابر وری کم ورتوا یې مال مهلتونه مرای کا ځکه کومه مسئله نن کوم هغه به سبا لکم ځکه پله خبر نه پریدم پله مسئله نه پریدم څنګه کې ناغه کومه مهلتونه را لمرای کا دیمه مانا قالو ارجه او را تمه طالب آتا مدر کی یه رت خودیرخ قابل ملائکانا قابل عالمی مدرسه بدر لجوڑا کما او مدرسې تمی رادا د جوړو مودن تمی لگ ازمه کرا او تاو پکی صدر مدرس کما و کارو پکی خروان کی دا تم او لدید پارا ور کی کما سلیل اگر نر زما په چندو باندی و زما منافقات ایخ کارا نو تم او ور او داد و کومتونو خیالو نه ایجاداتامي ورکه خلکو لا وفاق کې امتحان ورګه نتا تبا دعامي امتحان چې دی ورګه نو داده میٹرک برابر دی د خاصي امتحان چې دی ورګه نو داده ايته برابر دی د عالیي امتحان چې دی ورګه نو داده بي برابر دی د عالمي امتحان چې دی ورګه نو داده اي ام برابر دی مبیا د کمیشن امتحانات نه نو بیا پکې ته فست راشي نو پروفیسر بولاږي پکې نو افاق کمتحانات نو وی ورکه ارجه تمه والله ورکه دا تمي په در درکې او دئلم نمندې پادې کې د مقصد نه درې معنا قالو ارجه او دې جیل کې واچو ده نرا تا ته په وی جیل کې راشو مرتې جیلونو کې میا چوا پروان نشتا زېګه کومه مساله معراب کې کومه هغه په جیل کې کومه د توري د لاندې مې کومه واخا هو ورور د دلارا وارسل غليګه په مدائنی 20 جمع کوونکی یا توکا د ګورلی علیم رد بو کی تا تا بهر جا دوګر په یا دا یو مال حلاوا دیګي موسی علی السلام باندې رجادو ګر فتوا دا فراعون تا اېجده هم او شو او یریدو چمچی چمکي چاغه سره کومیناسې اویو لغلط مشورې ور کوي ورکا جیل دیواچوه مهلت ولورکا اوس د دې ځای مرحله شروع کوي او, او مناظره کوي موسی علی السلام د جادوګرو سره وجاء اثر دور علی الجادوگر فرعون فرعون تا قال ویتی نلنا لا اجر يقينا من لراخا مخاساج روي واستع صبرنا راكي كنا ان كنا نحن الغالبين فترى منغا غالب شو قالنا هم فرعون او بس غتانجي نديت سي و جات خبرو كي او وان انكم لمن المقربين يقينا تسبا مخادني ذي خلقنا يي سترجه ولوركا دخان دربار ته چې لاشي نص وشي نیز دی دا, دا علی بس بسو. تعلی معلی به سحی بس نور تنخوا له نوور کې تعلیس پوې چې لمچیان بهې چې لمان به راتهړه کوئ و نه کومله من المقرردین د رجلهوررنکله د خان دربار ته چې لا شي کله نه چې کله ته دخواان دربار ته ورشي خان به نستی نوتاته خو باول کنزلو کې د لا ډیرې رازیروې نووي. دله بدلته وینه سره ټول ورس خوشاله ګرځي وله یو یو خان سفره ته دله ویلې پدی ډیر پخار کړي وې دله ډیر ورځې وینه ها بیا کینی نو ورته وې زته دا کیندا بالاخ روا ده سر تراله کیدا ته په لې مل مبا دغه زه ته تل هغه بدربانی حکمونه چلی زری او اسواب اله کی بیا به یرا دا کولر خلګ راډک کړه د یو خوبونه کنا نو کلر بذربانی راڈا کی داغا کې که بناو کری شورو کی. تب تلید آغا خید میلمستیاں تبا میلمائی داغا پزه کې هغه پتا بانی کارونه کوي بیا وزر توی ارستاپ لار دیر خست او ته که انا تا دیر بیکار او دل سڑه. دووسی ہوئی. او پا دیم خوش آلی چه ما تی دووس ہوئی گی. چه ستاپ لار بکل راگی نوزی چمن بی دیر خیال ساتا دا گلون به کوله او دا کټایی به ډې ر کولی کوله او طیس نه کې مطلب دا چې ستالاررم زمانو کر او تنیم نو کوئ نوخبر به دزتته کته او چې کلهتی تیر روانی نو ځلی بر را روانې او خفه به را روانې ډیر سپ باځان سره غوري چې دغ خو ډیې من او ډیر په کیکم او دا غریب اوعاجز زیای ته چلار شي دا غریب سړی مییلمه چې شي نو په د ګرممی کې به درته پلاین کېدي. چا تی شروع کی زرزر، مند تردی بوی دا خوش آلینا خبری بام سمینیشی کولی دو میرا با در تا خوش آلیگی خزی تا بوی ورش کنا که چرگی آگا آنڈ آگایا نیم پختایی که او کله به یو خوا مندی بوی کل بلخوا دا خوش آلینا چې میلنا میرا غلیگی او دیر قدر و مدار با دلو کی کلگو دا غریب بیس و دوڑی در تک دینو دیر پا مینا